e tantissimo ci ha dovuto per muovere chea Monza eh il mio telefono la eh il qua na dadda 1250 eh più dopo pia 12 a pigia sana. Per io mola tu ilebo ondoka bana leo. Eh mi c'è più basta eh nelle na na na na wale watu wote wale maji yao kwamba wote wale walikwenda kufika huko tikio lakini si mafuta wangu wako wako eneo la tikio tarehe <tos> wana maji. Eh kutoka hapa kwa wakija na yenyewe waliondoka alfajiri kwaendelea kwenda kuangalia kimse tama kuna dalili ndio rafia mtoro tama le sawika majini yana Nisalama, nisalama. Kadis, bazi sana kisiwani, ni salama ni salama lakini hali mbali sana na pale kiwango ile kwa eneo ambalo linaonekana kwa hiyo ile hali ya ule mtungu ule eh, kwa shida basi waweza kuonekana kwa heshima ukaomba kwa salama peke. Wakati wana mali wapo wanaelekea katika ilo hilo tukio na basi siacha kwa kule kwa kwanza habari ya media kama tunayosema